міліцію зателефонувати? запитав Вовик зачекайте дайте оговтатися сказала нарешті Ліліана Олегівна Володимире дістаньте там з моєї шухляди коньяку ходімо до мене в кабінет поки що але спочатку треба зняти її Заріно, давай ти у тебе нерви міцніші я не можу Тремцячим голосом сказала Заріна. «Може, нічого не чіпати до приїзду міліції?» – запитала Віра, намагаючись не дивитись у страшний куток. «Ви уявляєте, що таке наша міліція? Це скандал на всю країну!» – зітхнула Ліліанна і додала рішучим голосом. «Так, давайте усі разом! Це наказ! Потім вирішимо, що робити!» «Не можна ж залишити її так! Це ж просто не по-людському!» Віра знала, що вона не зможе навіть доторкнутися до мертвої, смаглявої барбі. Вона притисла до обличчя носову хустку і з острахом замотала головою. Ярослава рішуче підійшла до трупа. «Вовику, дай ножа!» – скомандувала вона і тримає її попід руки. Ярослава перерізала мотузку. Обважніле тіло Аліни ковзнуло на підлогу. Вовик ледь устиг підхопити його. «Посадіть її за стіл», наказала Ліліанна. «Не дай Боже, хтось зайде!» Вовик посадовив небіщицю на стілець. Її голова – Схилилася долу, ноги роз'їхались, як у ганчір'яної ляльки. «Господи, ніби спить, бідолашна!» – сказав він. Потім усі зібралися в кабінеті Ліліани. І вперше разом, майже залпом, випили попівсклянки дорогого французького коньяку. Після довгої паузи Ліліанна розгорнула якийсь папірець. «Значить так», – почала вона глухим голосом. Напередодні наша бідолашна Аліночка написала заяву. Вона лежала на її столі. Читаю. «Заява». Прошу надати мені відпустку без збереження заробітної платні у зв'язку з тим, що я перебуваю у тяжкому нервовому стані і хочу підлікуватися. Справа в тому, що від неї пішов чоловік, і, мабуть, вона цього не змогла пережити. Буде логічніше, якщо її знайдуть у власній квартирі. Що ви хочете цим сказати? Майже в один голос запитали Віра і Ярослава. «Якщо її тіло знайдуть зараз тут, ми до кінця життя не відмиємося. Зараз наш відділ набрав таких обертів, що наші зарплати майже в п'ятеро перевищують платню інших відділів. Це я вам повідомляю суто конфіденційно», – пояснила Ліліана. «Через місяць нам усім світять поїздки за кордон». «Вам, Віро, в Кани на кінофестиваль, Заріні в Лондон на аукціон, Ярослава поїде до Амстердама на міжнародну виставку. Вам, Володимире, я вибила путівку на Канари. А тепер уявіть, що почнеться, якщо ми зараз звернемося до органів». Зависла мовчанка. «Про Кани – Віра чула вперше, але її серце радісно, наскільки це було можливо в цій моторошній ситуації, затріпотіло. Кани, Франція, кінофестиваль. Мабуть, такі ж почуття охопили й інших. Але що ж ми можемо зробити? Невпевненим голосом запитав Вовик. «Не знаю, не знаю», – задумливо промовила Ліліанна. «Голова йде обертом». «А якщо б це трапилося не тут, а вдома?» – почала Заріна. «Ми б відбулися легким переляком. Можливо, нас би й на допити не тягали?» «Отже, треба якось непомітно вивести її звідси і лишити вдома», – рішуче сказала Ярослава, запалюючи десяту цигарку. Я через її дурість страждати не згодна. Знайшла, де вішатись, І старичка. Це все нам назло. З нею завжди були проблеми. Спочатку заварить кашу, а потім у кущі з підібканим хвостом. Її палку промову обірвав дрібний стукіт ліліананого олівця. «Які будуть пропозиції?» – запитала вона. «Я згодна з Ярославою». Сказала Заріна Відвеземо її додому Але як це зробити непомітно Не уявляю Можна зробити вигляд Що ми всім відділом святкуємо перемогу нашого кандидата До речі, зараз багато хто цю подію святкує Зробимо застілля А ввечері винесемо Аліну як п'яну запропонував Вовик. Буде логічно, що вона, перебуваючи у стані сп'яніння та афекту, повісилася вдома, тим більше, що її кинув чоловік. Якщо запитають, хто бачив її останнє, скажу, що я відвіз її додому і що вона була дуже п'яна. Зауваж, Любий! «Сказала Ярослава, нам треба буде її не тільки відвести додому, а й знову підвісити. Інакше, як ти поясниш, синці, на шиї? І підвісити так, щоб не лишити жодного сліду. А це вже злочин. Якщо дізнаються, нас усіх посадять. Значить, зробимо все чисто». Різко промовила Ліліанна. А тепер давайте проголосуємо. Хто за пропозицію Володимира? Ви при своєму розумі, скинулася Віра. Я в ці ігри не граю. Усе це без мене. Підете до міліції? Саркастично зупинила її Ліліана. Хочете допитів та очних ставок? Що ви доведете одна проти чотирьох? «Отже, голосуймо!» Над столом піднеслося п'ять рук. Вірі здалося, що рука потягнулася вгору поза її волею, що це лише вистава в театрі абсурду. Але вона чітко знала й інше. Вона ні що не витримає допитів та очних ставок. Вона з такими труднощами видиралася нагору, що сили її вичерпались, і будь-який стрес знову зіштовхне її у прірву. І тоді їй вже не підвестися. Отже, рішення прийнято, констатувала Ліліанна. Увечері весь цей жах скінчиться, а поки що йдіть усі по своїх місцях. Володимире, Купіть у буфеті горілки, шампанського і закуски І так, щоб у вас були свідки Накрити стіл, пом'янемо рабу Божу А ви, Віро, візьміть себе в руки Інакше і моє самогубство буде на вашому сумлінні Це я вам обіцяю День минув, як у тумані Мертву Аліну Посадовили за столом так, ніби вона, схиливши голову над листком паперу, щось обдумує. Тіло ще не встигло захолонути. На дворі зранку стояла спека, і ця поза була майже природною для завжди сонної Аліни. Її скляна загородка була розташована у глибині кімнати, і випадкові відвідувачі могли бачити її схилену голову. Але відвідувачів було небагато. На хвилинку забігала знайома Ярослави. Заходив листоноша. Жінки сілкувалися зіграти повний спокій. Ярослава навіть гукнула при своїй знайомій до Аліна.